Ja men för um, du har väl dansat hela natten nu Ja jag, jag tröttnade faktiskt innan jag ens började jag, faktiskt. <laughs> och jag klandrar dig inte om vi säger så <laughs> För vi har tagit oss ut på riktigt djupt vatten Ja jo det ville vi verkligen lova Det blev ett riktigt eländigt och djupt hål det här som man har hamnat i jag försöker fortfarande kravla mig upp. Du har spenderat tid med maskarna helt enkelt. Ja, det är precis vad jag har gjort. Jag vill bort härifrån. Jag har sett tillräckligt mycket mask för att få ont i magen. Jo, verkligen. För, um, för ett tag sedan satt vi och funderade på vad vi skulle titta på till idag. Och mm. vi var ju rörande överens om att det hade varit roligt med en ny dålig film. Ja, Mm. Och jag föreslog, kan vi inte leta upp någonting som är tecknat? Mm, Och sen fick ju jag den geniala idén då att helt enkelt ta till Google. Så att jag började, jag började googla efter då dåliga, animerade och tecknade filmer. Och hittade ju både en och två och tre listor som dels hade publicerats lite professionellt sådär, och så sådär. Dels var det ju andra personer som då gillade att recensera film som hade uttryckt sina tankar och åsikter. Och så... Hittade jag en lista med just animerade filmer där det mesta såg verkligen ut som... Det såg inte ens ut som film, det såg ut som något så här amatörprojekt eller något skolprojekt rent utav, för det var, det var verkligen helt horribelt, så jag förstod att de filmerna fanns med på listan. Men så dök den här titeln upp, och jag tyckte som att det där ser ju bra ut ändå, den här ser ju ut att vara välproducerad. Mm. Vad va är det som gör att den ska vara så himla dålig egentligen? Det ser ju rätt spännande och intressant ut här i trailern faktiskt. Så att jag tyckte ju som det, men, men Danny, den här Danny, ska vi se den Danny? Kom igen Danny! <laughs> Och jag gjorde ju som så att jag gav mig efter ett par påtryckningar. Och um, ja. jag tror vi båda önskar att jag hade stått på mig lite <laughs> ja. mer. Ja, det gör jag, jag är faktiskt verkligen när jag efterhand. så alltså jag, jag ångrar verkligen att jag, att jag fick ju verkligen det här på hjärnan efter att ha kollat upp den. För som sagt, jag tyckte så, det såg rätt intressant ut ändå. Varför som så himla nyfiken på vad som skulle göra den så himla dålig. Speciellt mm. efter att ha kollat då på de andra de så kallade filmerna som var så himla taskigt gjorda så att man såg det ju liksom direkt på stilen och animationerna och, och liksom skådespeleriet och alltihop. Men det här verkar ju som ändå vara en, en schysst produktion. Men ja, schemat bedrar ju. Och man har ju en tendens att ha lite, vad ska vi säga, snällare skala att bedöma barn- och familjefilmer på. För ja, um, mm. de är oftast lite mer ja, tandlösa, ärligt talat, för att... Um, Ja, små barn ska kunna titta på dem. Mm. Sen är det ju studier som Pixar som vi båda är helfrälsta på som kan talangen att göra film som små barn kan titta på som ändå innehåller de där ämnena och skämten och så vidare som vuxna kan ta till sig och njuta mm. utav. Så mm, det är just. verkligen en upplevelse för hela familjen. Men jag vet inte riktigt vad jag ska tycka om det här. <laughs> <laughs> Nej. Den här spretar ju verkligen där när det gäller var tusanden egentligen. Och vad väl vem den försöker liksom att rikta sig mot. Men det är ju som så att vi. Vi tycker ju om att titta på dålig film. Jag menar, det är ju någonting som sedan vi såg The Room har varit lite en grej för oss att med jämna mellanrum sätta oss och titta på någonting som har varit riktigt uselt därför att det finns ibland en, en skönhet i den totala katastrofen att bjuta ut av. Ja. Och alla dåliga filmer vi har sett till det här programmet har ändå haft något som gjort dem underhållande att titta på. Jag menar, The Room är så överdriven och osannolik att den blir en upplevelse bara därför. Mm. Mm. Flash Gordon är så udda och extrem att den går hela varvet runt och blir häftig bara för mm. att den är så crazy. Mm. Super Mario, jag menar, snacka om svamp i film, men... <laughs> Så fruktansvärt underhållande om man bara tittar på den med rätta ögon. Och jag skulle kunna fortsätta om och om igen. Och med ett enda undantag. För jag tror vi aldrig kommer hitta en film, hoppas jag, som är värre än Alone in the Dark. Och äh, det hoppas jag att vi, vi kommer att slippa uppleva. Men om man bortser från den... Så är nog detta den absolut sämsta filmen vi har sett till eskapisterna. <laughs> ja. Åtminstone till dagens datum. Mm. Och det är för att den här filmen kan summeras med ett... Ja, <sighs> <laughs> faktiskt är det ju precis vad jag också skulle säga. Det tog ju inte lång tid in i, in i denna förrän jag kände precis så där som du uttrycker det nu. Just det där... Äh, lite... Med ett frågetecken efteråt och sen med ett urstecken när filmen var över. För det finns så mycket missad potential här. Mm. Och det finns så många konstiga val här. Ja. Oh, jag har en känsla av att vi kommer att prata längre än vad filmens egen speltid är Men <laughs> Ja, gud ja Vi får helt enkelt se För um, vad är det för fullständig katastrof vi har um, tittat på till idag? Vi har sett en film som heter Sunshine Berry and the Disco Worms från 2008 Regisserad av Thomas Borch Nilsen och skriven av Morten Dragsted. Ja, och det här är då ett um, filmprojekt som har gjorts mellan Danmark och uh, Tyskland. Mm. Så um, filmen heter ju även Diskoårnare på danska. <laughs> och eh, Sunshine berry ont würmer på tyska. Och på svenska heter den diskodaggarna. Daggarna. <laughs> <laughs> det var ju bara för att de skulle kunna få in ett d så att det blir DD. Det är sina svenska ord där det måste, det måste finnas samma bokstav i både den första och den andra liksom, ordet. Uh. Det är en liten underfundighet men um, jag vet inte om den är bra eller um, väl placerad. Jag hade helst begravt den och låtit den ligga där <laughs> Och jag tycker det är en alldeles för lång titel också. För, um, mm. för Disco Worms var väl helt perfekt som det var, så att säga. Nej, vi måste mm. ha med så det blir en dansbandstitel. Sunshine Berry and the Disco Worms. Ja, det gjorde du. Och um, som alla kan gissa så um, kommer Sunshine Berry att uh, förvandlas till uh, de absolut mest udda felstavningarna och feluttalandena <laughs> under hela filmens lopp för... <laughs> Ingen kan ju säga namnet rätt. Och som man säger också kan misstänka så men att det heter Sunshine Berry and the Disco Worms, det är ju för att det, det finns ju då ett Sunshine Berry and the Disco Worms i filmen. De har inte bara tagit det här för skull Annars, som sagt, Disco Worms hade ju varit en alldeles perfekt titel tycker jag, men det är som du uttrycker det. Det ska till och bli lite dansbandsnamn över det hela. Mm. Det, det är ju käkt. Men innan vi går vidare vad... Vad handlar Disco Worms om? Jo, den handlar om den stackars masken Barry som är minst sagt trött på sitt maskliv. Inte nog med hur alla de coola insekterna ser ner på honom och hela masksamhället. Han har dessutom svårt för att lyckas bli uppmärksammad av sin drömtjej Gloria som istället har ögonen på den populära insektsartisten Tony. Dessa problem är dessutom ingenting som hans mamma bryr sig det allra minst om, utan för henne är det enda viktiga att Barry ska lyckas med en karriär inom kompostering, ett arbete som Barry ser på med uppgivna ögon. Men så en dag upptäcker Barry den funkiga diskomusiken efter att ha hittat en gammal LP-skiva i en av sin fars gamla lådor och han blir snabbt hänförd av det medryckande tempot. Som om det vore ödet får Barry dessutom nys om en sångtävling där första priset är en riklig summa med pengar. Här ser Barry nu sin chans till återupprättelse. Dels kan han vinna ära och berömmelse, dels bli be bekräftad som mask och därmed inte bara få respekt av insekterna utan också vinna Glorias hjärta. Nu gäller det bara att lyckas sätta ihop ett band som klarar av att leverera det funkiga soundet som diskon har. Plats på scen för Sunshine Barry and the Disco Worms! Stig! sten Undrar du just vad det kostar Alltså alla musik som ändå finns i den här filmen Musik som är bra dessutom Som jag äcklas av att den är med i den här produktionen Ja i allhetens namn är det ju den stora behållningen av den här filmen Om någon ja. Att äh, mm. där är en hel del klassiska toner som man kan sitta och nicka lite till Men äh, ja det är mellan de nickningarna där man somnar till, ärligt talat. <laughs> ja, det är ju det. Tvi alltså. Den här, den här historien, jag hoppas att den inte alls låter bra. Jag har försökt att läsa den lite sarkastiskt rent utav för den, den förtjänar inte att, att få en bra uppläsning ens. Vet du vad? Jag tänker göra en sak i det här avsnittet som jag inte medvetet har gjort någonsin i eh, Eskapistornas historia. mm med undantag från ett avsnitt men där spoilade filmerna sig själva om man säger så. Jag tänker spoila sönder den här filmen fullständigt. Så att ingen annan behöver se den alltså. Ungefär så ja, vi, vi tänker ta upp hela handlingen och vi tänker mm. uh, plocka sönder den och vi tänker uppmana folk att strunta i den här. För den här filmen är inte värd en timme och 17-18 minuterna som den är i speltid. Mm. Nej det är den faktiskt inte, alltså håll er borta från det här helt enkelt. Och nu kan jag mentalt höra hur en massa av våra lyssnare slår av avsnittet och väntar på nästa avsnitt istället. Ja, precis bara därför att här kommer en dålig film verkligen. Men vi får köra på och försöka leverera och... Det finns ju en hel del att prata om men ja, jag misstänker att vi kommer att sitta och spotta och fräsa en del också. <laughs> ja, jo då. Alltså det, egentligen finns det ju väldigt lite att säga om filmen på det viset men den är ju som så katastrofal så att det, det lär ju bli en del, en del rantande en hel del klagande så att det ska nog som att bli ett, ett riktigt avsnitt av det här ändå, om mm. än ett väldigt sorgligt sådant. Ja, vi kan börja med premissen, för det är väl ett bra ställe att starta. Mm. Och jag lade märke till en sak som verkligen fick mig att tänka, vad tusan tänkte de här? Och det skulle ärligt talat inte förvåna mig om eh, den här är skriven av en kille som jobbade på den här uh, studion och sa, hej, jag har en kul idé till en film, och... Uh, alla där tänkte, ja men han kan ju animera en film så då måste han ju kunna skriva en film också. <laughs> nej, nej, nej, nej, nej, nej, nej. <laughs> Kvalificerar inte per automatik dig som någon form av författare. Men när jag såg trailern till den här då föreställde jag mig en av två filmer. Mm. Ett, antingen är det en värld där... Um, ja. Maskar och insekter lever ett lite hemlighetsfullt liv undan människorna men att de ändå är ja, insekter och har hus som verkligen känns insektiga och snarare små mm. bohålor och liknande. Mm. Eller så skulle det vara en film där ja, att folk är maskar och andra insekter och bara är metaforer för deras olika personligheter så att säga. Och, mm. Mm. och att det är de som är de dominanta livsformerna så att säga. Människor finns inte för det är de här istället. Ja. Och den stora grejen här är att de har gjort båda två. <laughs> Ja, i någon slags förvirring där. Ja, för där är ett antal scener, särskilt i början men också under en slags desperationsscen någonstans mot uh, slutet. Mm. Att man stöter på en fiskare som är ute efter att leta mask som han kan sätta på kroken. <laughs> och det blir en jättekonstig stilförändring och tempusförändring i berättandet. För man undrar liksom... Hur tusan kom det härifrån? Det passar ju inte ihop med resten. <laughs> Hur tusan har mänskligheten missat att två tre ner så finns det en hel subcivilisation. <laughs> med byggnader och fabriker och allt mm. möjligt. Det har vi bara missat, liksom. Nej. Ja, ja, Vem bryr sig om insekter? Och det är ju som att. Maskarna tycker heller verkar bry sig så himla mycket om det heller. Visst, de, de förstår ju att det här med krokar, det är ju, det är ju inget trevligt verkligen. För att kroka sätter man ju mask på och sen är, är ju livet kört helt enkelt för en. Men jag ser det som ändå inte som att, att människor verkar vara någon större fara eller sådär. Annars så skulle det ju verkligen kunna vara ett riktigt alltså att ha ett samhälle under jord där när, när det då finns så många människor på ytan som som sagt håller på och gräver runt speciellt som de vill ha mask just som bete och som mm. med insekterna hur kul ska det vara också när man blir jagad liksom i både flygsmälla och sån här ä, form av spray dessutom som är insektsdödande men mm. det, är, det är som bara två stycken värda som lever ändå på något konstigt vis i en liksom symbios bara Jo men det är två filmtyper som har slagit ihop och tyckt att ja men vi kan både ha kakan och äta den och ge bort den samtidigt. Och nej, för det blir ju en väldigt konstig symmetri här i. Och scenerna med människorna, eller människan får man väl säga, för de har ju ja. bara animerat en människa och den får representera mm. hela mänskligheten. Och de hade kunnat plockas bort när som helst. Ja, alltså de, de tillför visst. ingenting mm. Inte ens sen när de ska föreställa Att det är väldigt desperat och väldigt sorgligt Och de ska försöka hitta sin gruppdynamik För att ja, men vi kan inte överge varandra Vi måste rädda varandra och så vidare och så vidare. Mm. Inte ens då känns det ett uns berättigat För det fanns andra sätt att göra en sån situation på Det här var ganska billigt <laughs> Och så blir ju bara konstigt också när då det är ju en sak att de har missat då att det finns en masksivilisation som att människan fullkomligt blundar för att det ska kunna finnas eftersom här gräver man ändå upp då maskar som har kläder på sig och lägger inte märke till det utan det är bara ja, det var väl mer bete det, sling vi luckan här de har små instrument men det skiter jag i vad gulligt det är alltså, va? jättekonstigt verkligen där det hade kunnat bli värsta grejen annars F för att maskarna liksom då faktiskt pratar. Sen okej, okay, det är ganska låga röster, man kanske inte hör en sån sak. Men just att de har kläder på sig, det finns liksom ett intelligent liv där. Det finns en civilisation under marken, men det är bara sopas under mattan fullkomligt. Jo, men det får mig att tänka lite på B-movie med uh, Jerry Seinfeld. Mm. Mm. För det var lite samma grej där att Bina har en väldigt hög teknologisk civilisation och de får kontakt med mänskligheten och det blir små, vad ska vi kalla, sammandrabbningar däremellan. Ja. Och det var spännande för där försökte mm. de verkligen köra hela det loppet att ja men Bina mm. är intelligenta och kan prata och därför konverserar vi. Nej, nej, nej, nej, nej. Människor, de ska bara vara unda hinder här. Ja, exakt, visst. Det är bara jättestora monster. Och mm. Även om jag tyckte det var lite underhållande när Barry väldigt tidigt i filmen när vi ska etablera hur synd det är om honom och hur han kämpar för att vinna de andra insekternas beundran eller åtminstone respekt, så råkar han ju hamna på kläderna hos en fiskare. Det är ju lite småkomiskt sådär, så där hur han försöker komma ner från den här människan helt skinnad och fastnar i blixtlåset. Det var väl enda roliga med hela den sekvensen. Och det var inte så jätteroligt egentligen utan det var mer så här jaha aj aj aj aj aj aj aj aj aj aj. Nu ser han helt krokig ut efter att ha blivit dragen genom den dragkedjan. Ja, och det är ju jättedråpigt. Alltså, nivån på mycket av humor i den här filmen är ju verkligen det här. Det, det är liksom det är, typ konst är det mesta verkligen. Det är högljutt, det är väldigt klantigt. Det är mm. kraftiga grimaseringar och det händer väldigt, väldigt fort dessutom. Mm. Men det, det är åtminstone ändå den bättre humor i den här filmen för allt som inte går på det här viset, liksom allt som inte är någon form av pajaskonster Det är istället hemskt pinsamt Och stelt istället Så att de gångerna sitter jag mest bara och undrar Vad är det här för film mm. Någon gång kan jag minst skratta till När det blir de här plötsliga liksom, Tårta i ansiktet liksom. De typerna av Väldigt plötsliga händelser Men det är, det är långt mellan skratten ja, men Vi kan inte sticka under stol med att Det här är den absolut Tröttaste och mest klyschfyllda film jag någonsin mm, sett mm. där finns nästan ingen originalitet alls om man bortser från det faktumet att de har valt att göra den här historien om maskar, för det var väldigt ja. otippet. <laughs> för det är som du säger det är den dråpliga humorn som åtminstone funkar jag säger inte att den är bra eller rolig, men jag säger att den åtminstone har någon form av verklighetsförankring. Det är all den andra humorn, dialoghumorn och um, situationerna som uppstår som bara känns... Uh, jag har redan sett det här 700 000 gånger och vet du vad? De andra 700 000 gångerna var mycket bättre. <laughs> ja, visst. Det, ja, det är hemskt verkligen. Så att du genomled väldigt mycket av den här filmen. Och alltså i början också. Jag tycker det. Det jag reflekterar över väldigt snabbt Det är hur intressant att det är så mycket som försöker berättas mellan raderna i den här filmen- speciellt i inledningen för att vi då ska få lära känna Barry bättre- och förstå hans som sagt väldigt tragiska och jobbiga situation här i livet- som den mask han är. För han går igenom någon form av prövning där i början som det verkar- och det är något, något bär som är svårt svåråtkomligt som han ska plockas ned- och det är ju en sak att han, att han då ska plocka det här uppenbarligen som sagt då för att visa prov på att han är mer än bara en mask men alltså det händer som mitt i alltihopa, plötsligt dyker Barry upp och sen är det några insektskompisar som skrattar åt honom typ för att han beter sig lite klumpigt och så sen så då är det plötsligt pekan på ett bär och bara, är det det där bäret? Och man bara, vilket, vilket bär? Det där bäret som är vadå? Och så de andra, ja det är det bäret. Och han, Jaha, oh, ja men då vet jag inte om jag vill. Vill vadå? Du har just dykt upp i bild, har blivit presenterad. Och nu ska du ju plötsligt, är det här en uppgift som du har eller någonting? Och så finns det ju dessutom mer underliggande än så. Det är inte bara att han ska plocka bäret för att typ visa sig vara tuff eller duktig utan... Det är som att han ska få hänga med de coola insekterna också. Om man börjar förstå att aha maskarna är väldigt djupt nere. Ja, det där var inte ett skämt för övrigt. att alltså, De lever väldigt långt ner på någon form av samhällsskala. Liksom. Det är inte bara att han ska liksom visa sig själv för att han är en, en mjäkig typ av person. Utan det är också att han är en mask. Och maskarna ja, de har ju inga armar först och främst. Eller ben. Så att därför så, så verkar man ju titta på maskar som att ja, men, ni är så himla primitiva- och, kan ingenting och, och det enda ni är duktiga på det är typ att kompostera saker. Mm. Så att jag har svårt för att hänga med verkligen, speciellt i början för det är så mycket som sagt som ska vara underliggande. Jo men här har vi ett av filmens absolut största problem. Och det är den vet inte till vem den är riktad. För med tanke på temat att det är en film om maskar som beter sig som människor. Mm. Så utgår man ju någonstans ifrån att Ja, men det här måste ju vara en film som är riktad till lite yngre tittare Som kan liksom uppskatta att de ser roliga ut Och mm. de äm, försöker använda underkroppen som en hand Och äm, ja, gör ja. olika där, fingersymboler Och plockar och drar och ä, håller på och så vidare Men när man tittar på det rena innehållet Och vad de faktiskt gör och som du påpekar De här grejerna som man förväntas läsa Mellan raderna ja. Det är ingen småunge som plockar upp det där Nej. Så alltså måste den vara Riktad till en vuxen publik Just därför att Ingenting i den är egentligen särskilt barnvänligt. Det är inte så att den är snuskig eller att de är fula i munnen och så vidare. Utan det är bara ämnen och situationer och livskriser som en vuxen kan förstå. För ett barn har ingen aning om något av det här. Nej, visst. Och jag kan inte tänka mig att ett barn skulle lyckas snappa upp det heller med tanke på den hastigheten händelserna går det heller. För det är väldigt mm. mycket som är väldigt snabbt avklarat bara för att det ska ge oss en väldigt kvick inblick i då karaktärers personlighet eller vad som händer i, liksom, i den här världen och så vidare. Mm. Och det är därför som filmen den stretar åt båda hållen. Den är då gullig, söt och rolig för barnen och ja, innehållsmässigt lite tyngre och intressantare. Ja, <laughs> intressantare med enorma sådana här citattecken till ja, jo. för de vuxna. Och där har vi väl själva huvudproblemet att um, om den inte vet vem den riktar sig till i huvudsak hur ska den kunna rikta sig till någon? Det blir bara ett mishmash utav mm. olika idéer och tankar och förslag och så vidare och så vidare. Och det märks för den hoppar fruktansvärt mellan olika situationer och klyschor och mm. tankar och idéer. Och den ägnar nästan ingen tid till att utveckla någon av dem. Nej, som sagt allting bara spidas igenom. Alltså det går så himla fort i alltihopa. och nu är ju filmen då bara som sagt där runt en timme och en kvart eller någonting liknande. Så att jag förstår ju att det, det är ju inte mycket tid att förklara en historia på, men fortfarande det det är inte allting som ens förklaras utan ibland så lämnas det som luckor tycker jag i det som har hänt eller det som, det som ska hända och varför det händer. Och alltså, hela handlingen går verkligen på det viset också. Den, den, den bara går, den bara tuggar på. Helt plötsligt så blir Barry tvär deprimerad över att vara mask och helt plötsligt så blir den här Gloria då, och hon blir tvärglad efter att just har varit deprimerad. Och Barrys kompis Tito blir supernedlåtande mot sig själv och liksom... Allting bara kommer i ett rasande tempo verkligen för att man ska komma någonstans. Och de flesta skämten är också väldigt primitiva av den mm. typen också. Mm. Titta här, Barrys kompis är tjock. Han äter ja. hela tiden. <laughs> ja, eller hur? Titta där, Gloria är en dum blondin. Hon kan inte <laughs> sjunga. <laughs> ja. <laughs> Och i den stilen fortsätter precis allting. Mm. Mm. Där är dock en karaktär som jag äm, tyckte var väldigt rolig Även om äm, väldigt i det här sammanhanget egentligen bara översättas till marginellt rolig Men på grund av den dåliga konkurrensen så blev det ja, jätteroligt Men äm, vi kommer till honom när vi börjar lista upp äm, karaktärerna Men jag kan säga att i princip allting ni misstänker ska hända händer Barry upptäcker diskun. Han bestämmer sig för att jag ska bli en eh, diskostjärna. Inte ska jag sitta i eh, något kontorslandskap och tugga på löv och, och eh, mm. häfta ihop dem med en papperslapp. Jag ska bli stjärna och börja att försöka ha audition för att få dit andra bandmedlemmar. Mm. De blir missförstådda. De blir utskällda. De fortsätter ändå. Och de hittar sitt sound för att få ett krokben- utsatt utav den elaka motståndaren. De tappar all självverkning och självinsikt hamnar i en svår situation de hittar varandra de bestämmer sig för att skit i allting, vi ska försöka ändå. De får chansen de blir blåsta på konfekten men de har ändå blivit stjärnor. Jaha, alltså det, det där är ju helt lysande. Det, det låter mycket bättre när du säger det sådär Än hur liksom filmen faktiskt porträtterar alltihopa det, det känns som att det där är ju faktiskt ändå en mall att gå efter För att skapa någon form av film som har substans Men här så är den substansen bara en stor gröt, verkligen Och jag skulle hellre ha fått det där upplöst för mig Och sen bara fått vara nog Ja, men det är ju det som är problemet det som alla andra skulle se som ett skelett, som här har vi en grund som vi kan bygga vår historia på. Hur kan vi göra karaktärer och situationer inom den här uppdelningen av en historia som blir intressant? Mm. Men nej, detta här är inte någon struktur. Detta här är historien som Disco Worms berättar. De har ja. knappt lagt till någonting ja, till det. Visst. <laughs> Där alla andra börjar, då är de färdiga. <laughs> ja, och det är lite så också. För att den här filmen tycker jag slutar verkligen lika plötsligt som den börjar också. Mm. Inte för att jag inte kunde se slutet komma, för som sagt, den går ju ändå efter en viss mall, så man förstår ju verkligen vad som ska hända. Mm. Men det det är liksom det som hände där i upplösningen det, det bara hände som så himla, plötsligt ändå sen kom de här eftertexterna rullande så, så var det som att jag antar att allting blev bra då och nu är det slut och äntligen får jag trycka stäng, sluta, stopp paus, stopp, delete ta ut skivan släng den, släng ja. den se upp mitt, mitt månads prenumeration på Netflix och allting jag vill inte se film mer jag vill sluta, jag ska bli eremit i öknen. Och varje gång jag ser en mask ska jag trampa på den saten. Och verkligen knugga både hälen och ton hårt i marken. Men det är väl dags för oss att gå vidare och börja prata om vad vi löst kan kalla för karaktärerna. Ja, jo. Jag skulle snarare kalla dem för samlingar utav specifika klyssor. <laughs> ja, jo. Det skulle faktiskt vara en väldigt klokare beskrivning på samtliga här. Och var ska vi annars börja än med Sunshine Berry själv? Mm, våran funkiga diskokille, eller mask rättare sagt då. Men jag kan säga här på en gång att um, som nämnt så finns den här i uh, ganska många dubbningar. Mm. I och med att det är en dansk och en tysk produktion så finns den ju på danska och tyska. Och den finns ju självklart på engelska. Och jag gissar att den finns på svenska, jag har inte sett den. Och jag tänker ärligt talat inte leta upp den om så är fallet för... Um, mm. Jag tänker aldrig mer titta på den här rullen. <laughs> När jag är färdig här så kommer jag aldrig att ägna den ett tanke igen. <laughs> Nej, inte jag inte. Men vi har bara lyssnat på den engelska. Mm. Så vi kommer utgå från de engelska rösterna och kommer väl inte att hacka alldeles för mycket på röstskådespelarna därför att... Jag undrar hur man skulle kunna göra en sån här historia med den här dialogen bra. ja jag är alltså All heder ändå till de som har velat spela de här rollerna för ja jag hoppas ju att de gick vidare med sina liv efteråt helt enkelt. Och, och det är ändå en av de sakerna som jag tycker låter bra i filmen, eller som är bra med filmen, för att ja, jag tycker absolut inte att någon låter väldigt dåligt eller inte kan skådespela eller inte har mycket inlevelse för sin roll och sådär, utan jag har hört värre, det har jag verkligen. Ja, definitivt. Alltså överlag så är väl det en av de små förmildrande omständigheterna kring den här filmen. Att mm, eh, mm. de har hittat hyfsat kompetenta skådespelare. Det är ingenting som lyfter historien eller filmen överhuvudtaget. Men det är, ju, det är väl en av de livbojarna som gör att filmen stannar på <laughs> meh och inte ja. går till så katastrofal att den kanske är underhållande. Mm. Men som sagt, vi börjar med Barry. och Barry, vilken karaktär. Eller Björne, som han heter ja. på danska. Ja, <laughs> Björne. Vilket namn, jag skulle vilja se den på danska bara för det. Nej, ärken. <laughs> Nej, 417, jag tänker göra precis som dig. Så fort som vi är färdiga med det här tänker jag aldrig mer innan tanke åt den här filmen. <laughs> ja, men Barry är alla de här typiska tonårs- eller ung mm. 20 åringskillarna vi har sett i amerikanska filmer mm. sedan eh, filmmediet uppfanns. Han trivs inte med tillvaron. Han vill uppnå någonting bättre. Han vill inte bara göra som sin pappa och hamna på samma arbetsplats i 40-50 år och mm. se sig själv bara tyna bort i ett mediokert arbete. Det är väl helt okej, okay, jag menar som nämnt. Det är ju det absolut klyschigaste av det klyschigaste, men eh, det finns ju fortfarande någonting där man kan använda. Allt hänger på vad det är för dialog och personlighet man ger till karaktären. Mm, mm. Det är bara synd att de glömmer bort att ge honom en personlighet bakom <laughs> den här klyschen. Ja, faktiskt. För allt han säger och allt han gör handlar ju bara om just det här, som sagt. Att eh, att han är den här typ tonåringen eller 20-åringen som är trött på livet och önskar att allting var annorlunda. Och sen då tänker verkligen kämpa för att få det så också. Så Han är ju en väldigt sprakande personlighet men det gör absolut inte honom någonting gott. För han är ju väldigt så här... Det händer ju saker när han är i bild. Och framförallt så låter det rätt mycket när han är i bild. Det var väl det jag störde mig mest på. Men det har ju också ihop med, som jag sa, den här pajaskonst Ja, för mycket pajaskonst då blir det. Och um, mycket överspel. Och det är väl det som är problemet. Ja. Att han kan inte bara liksom, tjena! Utan han måste, tjäna. Ja, visst. <laughs> och det gör ju att ingen annan karaktär tar ju honom på allvar. Jag menar, jag har svårt att ta honom på allvar själv. Så jag klamrar dem ju inte direkt. <laughs> Men man inser fort att det är ju meningen att vi ska tycka synd om honom och det är svårt. <laughs> ja, visst. <laughs> det är inte så att jag inte kan sympatisera med honom i situationen han är i men det här konstanta gnället, det är så frustrerande att det blir plågsamt fort. Och ja, det är ju när han då upptäcker diskomusiken i den här lådan som pappa har då undanställd någonstans. Och han slår på skivan och helt plötsligt så snurrar världen runt och han har diskokulor istället för pupiller i ögonen. Och... <laughs> då går han ju verkligen lös. <laughs> och det, det är ju inte heller till sin karaktärs fördel eller till filmens fördel för det... Går ju lös ganska mycket verkligen. Det är en scen som får mig att titta på klockan och undra att... Ja, ska vi inte klippa här snart nu? Jag tycker att det har blivit för mycket för länge sedan. För som sagt, han ska ju alltid det blir ett sånt överspel alltid när någon form av känsla ska uttryckas för just Barry. Så att när han då svänger loss till den här diskomusiken så gör han ju med råge. Och, och när han, han liksom tjovar och kimmar så... Herregud alltså... Ja, jag fick verkligen justera ljudet flera gånger på filmen- uh, under den här timmen. Och vad jag tycker är som mest udda- det är att han har tydligen aldrig hört talas om disco tidigare. Mm. Och det är ju helt okej. Okay, för tills man upptäcker någonting- så har man ju ingen aning om dess existens- eller vad det är för någonting. Så han sätter på den här skivan- och han får en uppenbarelse av att- åh, oh, vilken rytm, vilken musik- jag börjar att dansa helt spontant- och kan inte låta bli och så vidare. Det är liksom okej, okay, det här är första provsmakningen. Nu springer han väl ut och letar reda på mer- diskorelaterat, kanske musikvideos, andra skivor- vad som mm. helst. Mm. Mm. Men nej, i och med att han har lyssnat på den här skivan- en gång- <laughs> så vet han allt om disco, kläder, frisyrer- mm. Dansstilar mm. Rubbet Han kan allt på en gång mm. Jag menar, hur tusen lyckades han med det? Och har han den talangen Att extrahera en hel kultur Utav bara ett litet <laughs> exempel Jag menar då Finns det andra yrken han kan ha? Jag menar, äh, analytiker till exempel Ja visst ja, för Då är ju killen ett geni verkligen Naturbegåvning men nej, det är bara för att spara in tid. För direkt efter att han har gjort den här upptäckten. Och naturligtvis då måste dölja det för mamma. För mamma har ju sina åsikter om saker och ting. Vi kommer till henne. Ja. Så springer han raka vägen hem till sin kompis Tito. Och ska försöka få med honom. Och han är väl ungefär som alla vi andra är vid det här läget i filmen. Att, Va? <skratt> vad snackar du om? Och... Ja, ungefär hur, hur kom du fram till det här? För det är inte så att han börjar stå och spåna med sig själv Vad de ska kalla sig För att han vill starta band Det är ganska uppenbart tidigt Och det kan jag väl köpa men då kunde han ju stått och haft en monolog att han inte riktigt lyssnade på vad Tito sa utan bara spann vidare på en idé. Och vad ska vi kalla oss? Ja, vi är ju maskar så då måste vi ju kalla oss för för discoworms och så vidare och så vidare. Inget sånt utan nej, han vet mm. redan att vi ska kalla oss Sunshine Berry and the discoworms. <laughs> ja, han vill väl bara ha sitt namn på affischen för han vill ju bli rik och berömd och få sin drömmask som sagt. Ja men sakta ner lite, låt det få någon form av naturlig utveckling för jag mm. köper inte mm. att han kan allt det här nu, tyvärr alltså. Nej men som sagt, det är ju, den här filmen går bara i 180 hela tiden i sin historia. så Det, det är sådana fruktansvärda hopps som görs och, och sådana slutsatser som dras mm. så att man, man blir ju verkligen förvirrad av det. Oh, och den här entusiasmen fortsätter ju hela tiden. Hela tiden fram tills då Gloria, som är hans då stora kärlek, visar intresse för någon annan. För då helt plötsligt är det precis som att någon har drat ut proppen att... Jaha, ja, ja. ja varför just. försöker jag? Det finns ingen mm. mening med mm. att överhuvudtaget försöka ge sig på Diskun. Vi är ju bara maskar. Oh. Ja, exakt. Alltså han blir tyvärr deprimerad, han blir det är som du säger, det är som att någon har verkligen dragit ur kontakten och det är också en här jättekonstig som, grej som då flera av maskarna som sagt går igenom också, någon slags personlighetsförändring mitt i alltihopa verkligen, ja. och sen hittar de ju tillbaka lika snabbt också vilket ju också är väldigt förvirrande för det är ju som inte mycket som krävs för att de ska som varken då tappa all gnista och livslust och glädje och även då få tillbaka den i efterhand där är en förändring som jag dock gillar men den, den kommer faktiskt lite snyggare än alla de andra karaktärerna så det är, det är ju den som jag verkligen har fattat tycke för i det här gänget vi kommer till honom som sagt men det är ju väldigt whiplash när det kommer till just hur snabbt vi svänger mellan humören jag är jätteglad. Ingenting kan få ner mig. Åh oh, herregud vad deprimerad jag är. Jag vill bara dö. Jag vet att det inte finns <laughs> ja. någon mening ja. med livet. Åh oh, jösses, vi är diskomaskar. Vi kommer att vinna. Vad? Ah. Man får lov att pausa filmen för att ta någon slags annöd till och från. Det blir mycket toalettbesök som är såhär jag borde, måste inte jag gå på toa, jag måste gå på toa. jag gjorde klart att jag måste göra det. Jag går på toa nu. Jag pausade mitt i halva filmen bara för att jag skulle kunna skicka iväg ett mest till dig där det stod ungefär. Vad är det vi håller på med? <laughs> ja, då, då gick du och blev så att tyvärr deprimerad mer <laughs> plötsligt och det, det kunde jag ju verkligen förstå jag kände mig så skyldig som hade valt ut filmen, jag vade så dålig. Ja, men jag gav ju med mig och sa okej, okay, så det är bådas fel det här. Ja. Jo, den här rodbåten mitt ute på havet utan några åror, den satte vi oss själva i och knuffade iväg tyckte att det här kan bli kul <laughs> Faktum är att medan vi hade paus här, för jag lyckades övertala min sambo att eh, sitta med och titta på den här. Jag vill inte titta på den ensam för... <här> ibland behöver man lite sällskap att kunna fråga ja. sig, liksom, vad tusan är det där? <här> ja, du lyckosamma. Och hennes kommentar till hela den här cirkusen, den var... Herregud vad jag är glad att vi inte är och ser den här på bio... Jag det känt mig så fruktansvärt blåst. Ja, jag, vet, alltså jag hade aldrig, aldrig velat betala någon som helst pengar för att se den här. Alltså jag kan lätt betala pengar för att få se The Room faktiskt på bio och Flash Gordon och fler filmer som sagt som vi har tittat på som, har, som liksom är verkligen dåliga filmer men de är ju ändå kul att se. Mm. Men den här inte en chans att jag någonsin vill se den <laughs> igen liksom, och speciellt inte behöver betala för skräpet. Nej, för det, det skulle kännas som bara en timmes tortyr Ja, det, ja då betalar jag hellre en biljett för att slippa se <laughs> i soffan Ja, det är äh, inte långt från sanningen <laughs> Men ja, Barry, eller då Björne Han spelas då av Jason Gray i äh, den mm. ä, engelska dubbningen mm. Jag är inte särskilt förtjust i Barry som karaktär och det smittar ju naturligtvis lite av sig på stackars Jason här. Men för vad det är värt, han försöker ju verkligen. Men med den dialogen och den handlingen, nej, sorry, funkar inte. Du um, har inte vunnit mig för fem år. Nej, han går ju verkligen in för att vara Berry i alla fall. Berry är ju som sagt väldigt höggud av sig och väldigt överspelad. Och jag vet inte om han nu är överspelad för att det är, det är som Jasons fel. Jag tror att det bara är hur Berry är skriven. Så att jag tycker verkligen synd om Jason. Jag tycker framförallt synd om de andra som fanns i samma studio som honom som var tvungen och liksom ha den här dialogen med han var tvungen att lyssna på allt det som Barry ska uttrycka sig just när det gäller de här väldigt extrema situationerna där han är då någon form av nästan siren verkligen när han då hamnar i konstiga, roliga, klantiga glada situationer allt det där mm. för att han, han hörs ju det gör han ju verkligen ja. sen när han pratar så ja visst det låter väl helt okej okay, som sagt jag har hört mycket mycket värre än så här mm. Så att jag, tänker, jag tänker inte ge någon känga till någon för att jag tycker att personen inte levererar. Det är, som, det, det är filmen som inte levererar. Ja, jag skulle vilja säga att det är manuset som inte levererar för det är där den största vagen i ögat sitter. Men om vi då går vidare till Tito. Åh. Oh. Som är alla tjockisk skämt du kan eh, hitta i en amerikansk film ihoprullade till en. Mm. Och som eh, rundnett person själv så kunde jag inte <laughs> låta bli att sitta och slå mig själv i ansiktet åtskilliga gånger. <laughs> för det här var fruktansvärt. Ja, alltså, jag satt och tänkte samma sak. Jag skämdes verkligen för liksom de... Dom skämten och klyschorna och allt det här som, man, som bara har med Titus liksom, kroppsform att göra mm. att man inte skämdes själv när man skrev det här ja. Jo men det är ju tyvärr ett problem som um, jag ser i många filmer att alla tjockisar är antingen då dumma i huvudet lite bakom flötet och um, ofta elaka, gärna mobbare mm. eller något sådant Mm. Och det är en karaktär vi ofta ska tycka väldigt mycket illa om. Eller någon vi bara helt enkelt ska skratta åt. Ja. Titta, här kommer tjockisen indrullande. Och titta, nu ramlar tjockisen. <laughs> ja. Och titta, tjockisen ja. är så dum i huvudet. Han har ingen aning. <laughs> <laughs> och, och Jag menar, Tito är ju den enda masken i den här filmen som har ett litet uns av intelligens. Faktiskt. Mm, ja. För han försöker ju hålla någon form av um, grundning i verkligheten. Att ja, vårt samhälle ser mm. ut så här. Det här är vad mm. som händer. Det här är vad vi måste ha i åtanke och så vidare och så vidare. Sen, okej, okay, filmen går ut på att Barry ska få rätt. Visst, okej. Okay. Och Titus ska gå över på hans sida efter en, en liten sån här då. Till synes snörpande. Nej, nu lämnar jag er Men ändå så kommer han tillbaka Allt är förlåtet och nu Dansar vi loss Men ändå, jag Jag blir lite illa berörd Av Tito-karaktären Och det är inte karaktären i sig Utan det är alla Dessa klyschor som jag är så Fruktansvärt trött på Som är då sammanrullade Till en Ja, för, och det är just därför som jag liksom skäms lite grann för filmens verkligen sätt att skämta om det här. Nu, jag själv är ju... Och har som alltid varit den här lite slankare personen. Alltså det är som bara hur min kroppsbyggnad verkar vara. Sen är jag ju förvisso också väldigt mycket på gymmet och sådär. Så jag försöker ju att hålla mig i trim dessutom. Men alltså jag mådde verkligen dåligt över den mobbning som det känns som att man verkligen har i den här filmen. Mot just då rundade människor. Som du säger det ska vara det här titta på sen, Haha vad roligt för att han är tjock. Nu kommer han. Alltså... Ah, de drar det så himla långt i filmen och så, att han liksom bara trycker i sig mat hela tiden också att det ska vara roligt och att, att det blir liksom lite så här, åh ska inte du ha den här ja men då kanske jag kan få äta upp den och bara åh det finns bara en kvar, ja men då stoppar jag i med den och, och liksom han tycker att åh jag förstår inte, de här byxorna de köpte jag bara i förrgår men nu passar de inte längre jag förstår inte varför, mums, mums, mums, mums, mums, mums så här samtidigt som man håller på och äter en massa åh oh, titta en tata till ja alltså hur långt kan de dra egentligen och de gör det på så kort tid också typ för att introducera honom som karaktär äh. och sen hamnar ju han också då i det här pajaskonstträsket dessutom när han då har köpt ett sånt här klassiskt skitbälte <laughs> från här tv-shop aktig motsvarighet som finns i den här världen också som man då sätter runt magen och så ska han trycka igång en knapp och då ska han bli smal av att då den här maskinen som sitter runt magen liksom jobbar åt honom. Ja, det är en sån här eh, vibrationsbälte som då ska skaka bort fettet. <laughs> ja, och så sen självklart så går ju det lite som det gör. Alltså, den tar ju typ över alldeles för mycket för att den är alldeles för kraftfull och så blir det jätte många komiska scener där han liksom rullar runt och inte har någon som helst kontroll över sin kropp och sådär och samtidigt som Barry är i rummet och bara hej men du har ju redan det här bitet i dig, det svänger ju <laughs> alltså, oh, det dåliga, dåliga humor alltså. och man kanske tycker att ja, ja men lämnar du det här med, med skämten och att um, det är dåliga kluscher och att det är illa skrivet men tyvärr detta här är Titus karaktär Ja, för, förutom visst. att skulle vara den som är mest jordad i verkligheten så är det inte så mycket mer än i skämt. Åh oh, titta matmums. Ja för utöver då allt det här dåliga med Titus så att säga som ändå ska vara en del av hans personlighet så man förstår ju som väldigt snabbt som du säger att han är ju väldigt som förankrad i verkligheten och, och han är en extremt extremt lojal vän verkligen för att han har ju oerhört mycket tolerans för Berys, liksom beteende och personlighet och alla de här idéerna som han kommer med och hur han uppför sig och, och sådär att han är ju ganska pushig speciellt när det gäller hela den här disco-idén också mm. Och så ser han att han ändå är en väldigt intelligent mask också som det verkar för att han vill ju ändå kunna ja klättra lite granna inom den här verksamheten som verkar vara det enda maskarna kan utföra, nämligen då kompostering. Mm. Så det får man ju se också att när han då tar sånt här test för att se vad han får för position så hamnar han ju jättehögt för han har 99 av 100 poäng. Jag tror till och med han hade 100 av 100. Han kanske inte hade 100 av 100 förresten. Mm. Ja. Det var ju äckligt höga siffror så ja, han visst. visar ju att han, trots att han inte har fått tid att plugga till det här testet ändå presterar ofantligt bra. Mm. Så trots att han inte har haft tid att plugga till det här testet i och med alla de här diskoplanerna som Barry har, och ändå lyckas prestera med den torten siffror, visar ju att han, han är ju inte bakom flötet egentligen. Nej, verkligen inte. Det är bara det att de ska trycka in honom i de här drulliga situationerna för mm. att det är den typen av humor som filmen har överlag bara. Det är ju som fler karaktärer som också hamnar lite granna i de sitsen. Det glädjer mig lite att um, de här mobbarna som ger sig på um, Barry, att de inte också jagar Tito för det hade kunnat bli ja. så väldigt övertydligt. Det är redan övertydligt. Mm. Det hade mm. inte behövts och det var en liten sån här förmildring att ja. ja de kommer inte med extrema tjockisskämt där åtminstone. Nej, precis. Ja, nej, jag tycker synd om Frank Lennart som då fick röstskådespela Tito för den engelska då versionen av den här filmen. Mm för det kan ju inte ha varit så himla kul verkligen. Sen är det väl inte jättekul att spela någon av de här rollerna egentligen som sagt det är ju som manuset är ut som manuset är, så att de kan ju inte göra så mycket annat än att öppna munnen och helt enkelt prata och försöka ha lite känsla i det de säger. Och känsla är diskutabelt. Ja. Och ja, det fortsätter ju blev väl nästan värre med eh, nästa karaktär på eh, listan. Jo. För vad man än tycker om Tjockys skämt och eh, hur långt det har dragits. Blondinskämten dras ännu längre. Ja. För här har vi nämligen Gloria. Den eh, blonda masken som eh, då Barry är väldigt, väldigt, väldigt betuttad i. Mm och som har ingen personlighet alls. <laughs> Men mer än oblond oh, tjej. Ja, hon är bara yta verkligen. Det är det hon ska vara här. Hon mm. är blond. Hon ser liksom bra ut. Man förstår ju att hon är en attraktiv mask-tjej. Och hon verkar ju själv också bry sig mest om yta så här till en början. Det ska vara lite klassiskt också. Hon faller ju för den här Tony som sjunger så himla vackert. Och som ser så himla ut. Han är ju dessutom en insekt. Och insekter är ju coolare än vad maskar är också. Och hon är ju ganska mycket sådär... Alltså hennes personlighet... Mm, det ska vara den här, som sagt, blondinen lite grann. Mm. Jag skulle säga att um, Gloria är någon slags metafor för alla såna här uh, tonårstjejer som är fans till olika artister. Mm. Och det är att, åh, åh, åh, mm. titta artisten, åh. Och så går det inte så mycket längre än det. Och så fort hon får chansen att vara med i ett band själv, med all den glitter och glamour som det kan innebära, då är mm. hon ju där blixtsnabbt. Det är ju bara yta som betyder någonting för henne hur man än vänder och vrider på det. Så jag förstår inte alls vad Barry ska föreställa sig i henne. Nej. För det kan inte vara en personlighet, det måste bara vara hennes utseende. Visst. Och det säger en hel del obehagligt om Barry också. Ja, det gör ju det. Det där är ju inte jättegenomtänkt verkligen. För som sagt, det verkar ju inte bättre än att han bara tycker att ja men hon är den snyggaste masken i stan eller något sånt där. Så det är mm. därför som han har verkligen, verkligen fallit för henne. Men jag ser verkligen inga som helst karaktärfulla drag som hon har, som är värdefulla. För det är nej, hon är som sagt så himla mycket yta och hon verkar mest vara irriterande till en början, verkligen. Just på grund av vad hon är för typ av tjej. Eller vad hon ska utmärka sig för att vara för typ av tjej vilket ju är jättetråkigt som sagt mm. och så kan hon naturligtvis inte sjunga heller när hon tar i och spricker både glas och tapeter och väggar och ja, allt möjligt ja. <laughs> och hennes ark är ju då naturligtvis att hon ska tro att hon är jättebra hon ska bli krossad och i den förkrossningen så hittar hon den rätta rytmen och den rätta sångrösten och med den så får hon tillbaka sitt självförtroende. Mm. Mm. Grattis! Här är hela hennes personlighetsutveckling <laughs> i den här filmen. Ja, och den går lika snabbt som man kan tänka sig också som allt annat går också. För att så fort hon får höra liksom att Nej, men du har ju ingen sångröst. Vi har bara ljugit för dig. Så då blir hon såhär, Sätter sig och gråter verkligen. Och så går det typ 30 sekunder så har hon hittat sig själv istället och är asklad. <laughs> Vad jag blev förvånad över. För jag tyckte att det här blev väl... Eh, överdrivet tydligt att så här kommer handlingen att rulla på. När maskarna blev fångade så slängs de med mm. en sån här automat för levande bete som då fiskare kan gå förbi och stoppa i en spänn och få lite maskar att fiska med. Och där var en stor glasruta på det här facket där de har hamnat. Så då tänkte jag omedelbart, ja ja, ska bara få henne att inse att jo men hon kan sjunga de här tonerna lite för högt och skrält. Och om hon använder det till sin fördel så kommer de att kunna fly ur den här lådan för de spräcker glaset. Visst, min tanke också. Och då kommer den lilla chocken då att nej då har hon då blivit nedbruten så hon kan inte sjunga och när hon då försöker sjunga då kan hon helt plötsligt för nu har hon funnit sig själv och ja. jag bara satt och slog mig för pannan att nej men varför etablera att hon kan förstöra precis vad som helst för att se när hon faktiskt har användning av den talangen då ska vi inte använda den Nej visst och det ska ju också vara en sån där dålig komisk grej då eller vad man så kallar det för för de inser ju det själva också att Ja, ah, men vi ska få en sjunga som kan spräcka det här glaset. Och så när hon tar då ton så sjunger hon AS bra för att nu har hon hittat som sagt sig själv och förstått att om oh, man ska sjunga med känsla. Och det är bara nu först när jag inte längre är riktigt lika, jag vet inte vad. Tid, <laughs> äh, inte säker, men någonting har gjort att hon har funnit sig själv och förstått att hon kan sjunga med känsla. Och då låter det jättebra. Och så blir det så här. Nej, nej, äh, äh, du får inte ha någon känsla. Sjung som du gjorde tidigare istället. Hitta inte dig själv. Och så blir det ingenting av det. Jag tycker också synd om Heather Carion. Som har gestaltat Gloria. För mm. det här är ingen rolig roll. Nej, som sagt. Det är ju inte mycket till karaktär att spela. Och hon är ju också... Väldigt högud många gånger Inte bara då när hon sjunger För att hon sjunger som sagt extremt högt och falskt Men just som du säger att Hon är ju väldigt mycket en sån där att honomstjej Så att det är ju sjukt mycket så här bara Åh, ah, oh, vad duktig jag är! ah Här mig jag Du skulle nästan ha gjort den tolkningen Istället för Jag tror det hade blivit oändligt mycket roligare Vi kanske ska dubba den här på svenska Om den nu inte finns med svensk dubbning Oh, Kommer inte med några idéer Om vi ska försöka lämna den här bakom oss <laughs> Nej just det, det, var ju det Men kanske kan bli någonting roligt av det Jag får, jag får fundera på det här <laughs> <sighs> Vi har ju faktiskt eh, En dam till Jo, precis Vi har ju härnäst på listan En, en donna <laughs> <laughs> en maskkvinna som då heter Donna <laughs> och som ja, hon ska väl vara Barrys typ chefs assistens eller om, om det är chefens högra hand eller vad hon nu är för någonting, men hon verkar ju ha en hel del att säga till om på det här företaget då, där Barry ska jobba, åtminstone enligt hans mamma då som vill att att han söker jobb och får någon form av anställning där- och gärna klättrar inom karriären. Mm. Jag tror att hon ska föreställa någon slags arbetsledare- för en avdelning eller liknande. Ja. Så att hon är högt rankad, men hon är ju fortfarande mask- och därför så hör hon inte till toppskiktet. För mm -hmm. det säger de ju ganska tydligt att- uh, inga maskar har nått toppskiktet på det här stället. Och um, det är ju det som då Barrys mamma hoppas att Barry ska göra- Ja. Mm. Och Donna står ju till en början verkligen som en bromskloss i vägen för allting. Mm. Och där är en intressant scen. Ja, intressant för att vara i den här filmen då naturligtvis, alltid relativt. <laughs> När Barry har upptäckt då diskon och vill att folk ska komma på audition så han kan sätta ihop ett band... Då har han ju uppenbarligen varit och kopierat en poster på ä, sitt arbete mm. Vilket är underhållande bara det att maskar har en kopieringsapparat Men ä, <laughs> för all del Och ä, den här posten har ä, chefen och då Donna hittat Så de konfronterar ju plötsligt Barry där han sitter i sitt lilla bås Med ä, Tito och håller på att häfta löv <laughs> Stackarna. Och liksom, vad är det här för någonting? Och han bara, så ja, jag har ingen aning, jag har aldrig sett det där för. Ja, men det är ju din adress som står på den. <laughs> Ja, du kan sticka härifrån omedelbart för du får sparken för något sånt här. Vill mm. inte vi äh, beblanda vårt företag med och så vidare och så vidare, mm. och så vidare bla bla bla. Ja, nej men äh, det är ju inte jag utan det är ju någon som har ä, satt min adress där för att sätta mig i problem och äh, jag har aldrig sett det där förut och bla bla bla och han lyckas liksom kollra bort det och att de, okej okay, det, äh, det här är bara ett missförstånd. Vi, vi ja. låter det mm. vara och så vidare. Sen så um, ansöker Barry om övertid för att de ska kunna använda något lager till att uh, ha som rep lokal Och gissa vem som dyker upp där oanmäld? Jo, Donna. Mm. Och då tänker man ju givetvis... Åh oh, jösses, ja, nu blir det det här klassiska att nu åker de ut med buller och bong. han har fått sparken men nu kommer han att ägna all sin lediga tid till att försöka ja. få det här att funka och så vidare och så vidare Man, ja, börjar, man börjar gissa vad som ska hända mm. Och vad gör Donna då? Jo, hon knuffar bort Barry från um, trumsättet och börjar trumma som en liten gudinna Ja, minst sagt verkligen, imponerande verkligen så helt plötsligt har den här karaktären som alla gånger vi har sett henne hitentills, har varit superbarsk, jätteotrevlig och nästan lite mm. ironisk i det hon säger. Är plötsligt en del i deras band och ger tips på att ja, du gör så och du spänsträngarna lite bättre och hittar rytmen där och... Va? <laughs> Va? Ja, visst. Ännu en av de här många jättehoppen som bara görs och som vi inte får någon som helst bakgrund till heller utan det bara det bara sker hon går från att vara den här riktiga surtanten verkligen till att plötsligt vara hur hipp som helst och liksom börja dela ut ord till de andra och se hur de ska spela och ha all verkligen koll på just disco också och mm. hur det ska låta och det är en jättekul grej för det är så himla oväntat som sagt att hon ska sätta sig ner och kunna trumma hur bra som helst men det är samtidigt också jättekonstigt för att det, det finns som ingen som helst anledning till varför det händer egentligen och var kommer det därifrån och varför vill hon hjälpa dem egentligen hon hade kunnat säga någonting åtminstone att hon har varit artisten att hon blev kuvad eller vad som helst liksom men hon bara sett sig där och så plötsligt så hon en del av bandet Ja, och det är ju ett logiskt hål på så sätt att hon var ju beredd att sparka Barry för en mindre grej, det vill säga Poston mm. som var lika mycket diskus som att bandet sitter och spelar. Mm. Men att bandet spelar, det är ju helt okej. Okay, men poston det var, var någonting han kunde få sparken för. Alltså, det, det är så inkonsekvent. De kunde ha gjort en grej på att det var chefen som såg den där posten först. Och därför så var det någonting att, ja, ja okej, okay, jag, jag måste göra det jag måste göra i mitt arbete. Och så vidare och så vidare. Men jag vill inte. Men, nej, hon verkar tycka att jag. För tusen. du ska ha sparken. Ut. Och nu helt plötsligt. Åh, oh, jag är med i bandet. <laughs> det här var de mindre om Alltid. <laughs> Nej, det är, det är konstigt verkligen. Annars är hon ju... Alltså till och från så gillar jag ju ändå Donald. Inte till en början, för då är hon ju verkligen så här. Riktigt, man förstår ju att ja, hon betyder ju bara problem. Och kommer att betyda problem för resten av den här filmen. Och så sen kommer då den här tvärvändningen. Och hon blir lite häftig ändå. Men eh, ja, det är en konstig karaktär här också. Svår, ja. svår att läsa och svår att förstå. Och vi får ju som sagt ingen kontext till någonting så att det gör det inte lättare heller. Men efter att hon har gått med i bandet så hamnar hon ju i bakgrunden så då um, sticker hon inte ut på samma sätt. Utan då är hon bara ja. trummisen och mm, mm. för all del det funkar. De har ju lite dialog och så vidare men det, det är fortfarande ganska... Näh... Det sticker hon inte ena eller andra hållet. Nej. Så det, det är ju fram tills dess som hon verkligen är en personlighet. Sen är hon bara medlem <laughs> två i bandet eller någonting sådant. Ja. Synd verkligen. För att hon verkar ju ha en hel del och erbjuda just nu hon sätter sig där och verkligen helt byter liksom personlighet och visa vem hon egentligen är så att säga. Då hade hon ju kunnat vara värsta drivkraften helt plötsligt. Men, men hon blir bara trummisen som sagt. Och trummisen sitter ju tyvärr Långt bak i banden så att hon får inte så mycket uppmärksamhet i stackaren. Jag tycker nästan att det hade blivit ännu mer spännande om hon hade tagit över bandet. Visst, ja. Att hon hade varit den som faktiskt drev dem och sa att Jo, men nu gör vi så här och, och det måste funka så där och så vidare och så vidare. Så att hon var verkligen ja, ja. motorn i gruppen. Men att det mm. var Barry som var um, frontfiguren. Mm. figuren om man vill säga så och att han någonstans i sin naivitet tror att det är han som bestämmer men det är det inte för det är Donna som gör det men han ja. tillåts att tro att han gör det därför att han funkar så väldigt bra som frontfigur och så vidare mm. och så vidare. Mm. Visst. Och det hade ju kunnat göra en intressant dynamik i bandet som hade kunnat göra spännande splittringar senare. Istället för hela den här fiskarsekvensen. <laughs> ja. <laughs> Men tyvärr, där är en jättemissad chans bara för att vi ska kunna ha lite spännande moment med en krok. <laughs> Exakt, ja. Jo, just det vad spännande verkligen som det där, är du? Mm, inte alls menar du? <laughs> nej, precis. Jag satt ju mest bara och tyckte att Hallå, ska inte den där människan någon gång upptäcka att det här är en mask med kläder som pratar? Eller, nej, nej, fortfarande inte. Hopp. Men Tess Millan som då spelar Donna eller som gör rösten till Donna Det är ju precis som med de andra som sagt Hon gör ju sitt jobb så bra som hon nu kan göra det det låter inte alls togigt när hon pratar och hon, hon har liksom sin känsla för att vara Donna så att det, det är helt okej okay att lyssna på henne också. Ja, hon är väl en av dem som jag tycker funkar ovanligt bra i förhållande till resten så um, hon sticker ut men inte tillräckligt för att lyfta filmen på något sätt. Och tacksamt nog inte tillräckligt för att, för att liksom förstöra det heller som då liksom Barry och jobbiga Gloria. Men där är ju en jobbig, så att säga, karaktär till. Mm. Och det är den jag har blivit lite småförtjust i, i det här gänget. Det är nämligen Jimmy. För Jimmy är en hårdrocksmask. Ja, <laughs> <laughs> oh, Jimmy. <laughs> Bara det har ju sålt rollen redan för ja, mig. för att Det är verkligen så fel det bara kan bli. <laughs> ja, ja, alltså när han gör en tre så äger han ju precis allting verkligen. Han har, han har sjukt mycket pondus. Väldigt mycket karaktär. Väldigt mycket attityd. Så att han... Till en början så tyckte jag först att han hade kanske lite för mycket. För att han är ju verkligen så här... Jag är hårdrockare! Yeah! yeah! <laughs> och, och bara ha svårt för att hålla sig stilla. Och så fort som det pratas musik så det måste ju vara hårdrock självklart. Och så så ska göra en massa moves och så ska han eh, lite snyggt så här, forma sin liksom, bakdel av kroppen till att han gör någon form av V-tecken eller någonting. Ah, han, han, men han är ändå rätt häftig av sig verkligen. Och sen mm. det, man får, det man får reda på sedan, vad han har för typ av fobi eller hur man ska kalla det. För det är ju det är både fel men också väldigt roligt. För det är nog den sekvensen jag misstänker att du tänker på där. Som jag tyckte var en av de absolut roligaste i hela den här filmen. Första gången den dök upp. Oh. Och det är lite det som är problemet. Den dyker upp första gången. <laughs> Och det är helt enkelt att när Jimmy får reda på att det är disco de ska spela. Mm. Då får han helt plötsligt en mental bild av The Village People som maskar. Som ja. gör sin klassiska YMCA <laughs> Ja, och det är en jätterolig syn verkligen och den kommer från ingenstans så det gör ju det ännu roligare verkligen för jag har varit verkligen tagen på sängen över att han helt plötsligt tänkte på det bara, hä, diskomusik? Och så föreställde han sig liksom en massa maskar som då är klädda på det viset bland moln och så hör man den här YMCA-låten och det är lite, lite blommigt och vackert och, och upp lyss liksom i bakgrunden och man, man förstår ju vad han tänker. Ja, och han ser ju jätteskrämd ut och så jo. är det ju den här väldigt läderklädda masken då som blinkar åt honom. <hör> och i det här skrattet som jag faktiskt genuint fick där så fick jag en liten underaning. Och det är också den underaningen som är det största problemet med Jimmy karaktären. Ja, och det är att han är homofob. <hör> ja och förmodligen också smyg homosexuell. Ja. Mm. Mm. Det är ingenting som sägs rakt ut. Det ska vi inte påstå. Men att han vid flera tillfällen ser den här synen utav då village people's maskarna som dessutom flörtar med honom är ju en tydlig antydan åt läget där. Mm, mist. Att där är massa små skämt som av typen jag vill inte komma ut på scenen alltså. <laughs> Gör också att det känns lite pinsamt och lite jobbigt. Mm, mm. Jag förstår att det är tänkt att ja, men det här är ingenting man ska fästa så mycket visar och så vidare. Men då får man faktiskt leverera det med lite större finess än det här. <laughs> för det här är ett känsligt ämne för ganska många människor. Ja, visst. Det är det ju. Mm, lite glumpigt gjort det där. Men eh, som sagt, Jimmy är ändå en rätt skön karaktär verkligen. Mm. Han må också vara lite sådär... Han är lite överallt. Han, han syns och han hörs verkligen. Men han är ändå en himla skön kille. Jo, men även om han blir övertalad av diskomusiken och vill vara med i den här gruppen och spela och faktiskt tycker att det är väldigt roligt så... Han ändras ju inte under filmens lopp. Han är ju fortfarande någonstans hårdrocks Jimmy som går runt och liksom yeah! Yeah! och ja, det ska ju föreställa att han växer som person men han är ju fortfarande sig själv och det är väl den enda karaktären egentligen som har en utvecklingsark i den här historien som ändå bibehåller sin essens. Ja, det får man ju faktiskt lov att säga. Och det är väl mycket därför som man faktiskt tycker om honom också. För att han, han blir lite mer än vad de andra maskarna är av den anledningen. Han har lite mer substans till sig. Mm. Sen äm, är det ju en, en jätteskön scen när han faktiskt dyker upp första gången när ja, de är på, äm, det här gör ont att säga, Hard Root Café. Och han kommer in där och han går runt med sitt gitarrfodral och han är mm. liksom så här mm. övercool och ja, jävela har att dricka och gör ja, du, jag lirar hårt stenhårt mm. heavy metal och, och, och, och så vidare. Ja, och så råkar det här fodralet ramla och öppnas och så ser ju alla där inne på kaféet att han har ju ingen gura. Och han säger ju lite skamsigt att det tog mig två år att spara ihop bara till <skratt> <skratt> fodralet. <skratt> Så gör det lite sådär ont om man tycker att oh, det är ju synd om han. Ja visst, ja. Det, det där börjar man väl tycka om den här personen. Alltså. Oh. Och så blir han ju lovad en gitarr med tonvis med krom. <skratt> <skratt> <skratt> Kör till! <skratt> ja då går ju hans dröm lite i uppfyllelse där. Ja hur huvudsakligen att han får faktiskt spela. Sen kan han ju verkligen spela också. Vilket jag tycker mm. är roligt med alla de här karaktärerna. För alla är ju riktigt, riktigt duktiga verkligen på scenen sedan. Och okej, okay, Jimmy han verkar ju liksom leva för hårdocken och har alltid gjort det. Men Gloria till exempel, eller ja nu sjunger hon ju förvisso falskt till en början och sen hittar hon ju sig själv. Men om vi tittar på Tito till exempel, som Barry då bestämmer att Tito, du ska spela bas. För det kan du väl. Men så kan han faktiskt spela bas av någon jättekonstig anledning. Han verkar ju som inte har rört ett instrument sedan tidigare. I alla fall inte vad man får se eller något sånt där. Och Berg själv då som sagt. Han har ju värsta talangen mm. då för både att kunna dansa. Att kunna sjunga. Och att kunna spela keyboard. Plus att han även trummar då lite grann innan Donna kommer in. Och kan trumma hur bra som helst. Sen som sagt vi får ju som aldrig vet vad hon har riktigt för bakgrund. Så att man kan ju bara anta att hon faktiskt har... Någon slags bakgrund som, som musiker någon gång i sin tid. Mm. Men de, de är ju ett fantastiskt band ändå, de här då fem personerna. Ja, i princip samma stund som de tar sina instrument så kan de i stort sett spela. Och ähm, tänk om det hade varit så enkelt på riktigt. Då hade kanske till och med jag vågat att ta in gitarr eller äh, klanka på ett piano för... Äh, de ljuden jag har lyckats framkalla på, de stackars instrumenten, de eh, är jag glad att de finns i det förflutna. <laughs> ja, och då David Bateson som gör rösten till Jimmy, han kan vi ju omöjligt tycka illa om av den anledningen. Ja, han är ju den rollen som på något sätt ändå lyckas lyfta den här filmen något. Jag menar, mm. en karaktär kan inte bära en hel film och det gör inte Jimmy, men... Eh, han var ju det lilla ljuset i mörkret- under den här plågsamma sittningen. <laughs> Även om det är ett par problem med honom som sagt- nu med homofobi och övertydlig latent homosexualitet. Och det kunde ha behandlats mycket snyggare. Men om vi bortser från det- och det är något rätt stort att försöka bortse ifrån- så har han väldigt roliga kommentarer- och han har väldigt rolig dialog. Så, ja. mm. um, Jimmy är ju min favorit i den här filmen. Helt mm. klart. Mm. David levererar ändå där. Han också. Det är... Han gör så gott han kan med den här karaktären. Någon som jag inte riktigt vet vad vi ska säga om- det är ju Tony Dean- och det är den här uh, stora sångaren som då är etablerad i den här världen Och um, som alla tjejer bara svimmar när de ser och hör honom Och uh, han är smörig så in i bomben Och mm, mm. också en riktigt skumrask kille För han sysslar ju med en hel del fula affärer vid sidan om Och bortom det har han ingen karaktär Nej, och han dyker ju inte upp så där jätteofta heller. Men han, när han dyker upp så så har han ju sina skumraska färger verkligen och han har ju väldigt mycket inverkan på handlingen ändå. Han är ju lite av en, en käpp i hjulet där för Barry. Mm. Och ja, nu är ju Tony dessutom då någon form av insekt dessutom så att bara där gör det ju ändå att han är ju inte jätteförtjust i Barry som är mask och maskar ska ju veta sin plats. Även om man sedan flörtar runt med precis alla verkligen. Spelar ingen roll om de är då en insekt eller en mask. Liksom Tony, han vill liksom ha alla kvinnor. Mm. Det är också en av de här grejerna som gör att den här filmen är inte riktigt kanske är jättebarnvänlig för man förstår ju väldigt snabbt och speciellt i vissa scener vad Tony egentligen är ute efter när han har sina dejter och han kan liksom inte ens hålla reda på vem som är vem utan säger fel namn till Gloria till exempel när, när Gloria kommer fram till honom en gång för att han som bara vänta nu vem var du igen var du typ Maria nej det var du ju inte nej just det du hette ju så här istället. Mm. Men han är ju en klassisk utnyttjarkaraktär. Mm. Han försöker mjölka allt och alla på vad de kan erbjuda honom. Och eh, när det kommer till kvinnor så eh, verkar han tycka att de är där bara för att förföras, användas och sedan dumpas. Mm. Och eh, visst, han ska ju vara skurken i det här dramat. Men eh, i en barnfilm kanske det är lite övertydligt. Ja. Kan jag väl tycka. Sen förstår jag inte riktigt var han har all sin makt ifrån. Och exakt hur populär han är också. Men det är ju en av alla de här luckorna dessutom i filmen. För det är inte jättemycket som förklaras kring Tony. Jag förstår som inte först exakt vem eller vad han var. Utan det kryper väldigt långsamt fram. Att okej okay, han är faktiskt en superartist liksom. Han är som en Elvis. Alltså så stor mm. ska han vara. Och den populariteten just bland tjejer i synnerhet. Men, och sen då har han ju så här sju mycket pengar och jättemycket influens och inflytande och kan liksom muta precis vem som helst och alla lyssnar på honom. Och så har han då skumra affärerna och han är liksom beredd att gå över lik för att han ska få som han vill och mm. det är lite spredigt där verkligen. Ja och jag kan ju sabotera hela hans plan här genom att säga att um, han blir ju lite purken därför att det är någon som påpekar att han börjar bli lite äldre. Mm -hmm. och kanske då håller på att förlora lite av sin ungdomliga look och då när han ser att där är ett nytt band då med maskar som de ser ner på som ska försöka ta världen med storm så bestämmer han sig för att sätta käppar i hjulet bland annat med att försöka då skärma Gloria och det går ju där när det inte funkar så försöker han se till så att bandet inte kan vara med i den här tävlingen mm och det visar sig också att han kör playback. Han kan inte sjunga utan det är någon mm. annan som har sjungit in. och Han står bara och på scenen. Mm. Och det avslöjar ju bandet. Och han blir avbuad från scen. Och då går han och mutar dummarna så att um, Barry och gänget inte ska vinna. Ja. Och där är hela hans plan och allt han gör. <laughs> ja, precis faktiskt. Och det som man märker på hela den här uppräkningen. Det är inte sådär jättespännande, jätteoriginellt eller jätteroligt. Nej, visst. Det är det ju verkligen inte. Jag kommer inte ens ihåg vad som händer efter det. Han lyckas som sagt muta domarna. Så Barry och hans eh, Sunshine-gäng. Eller ja, Sunshine, Barry och diskomaskarna. De vinner inte tävlingen. Och sen nej, det är det inte så mycket mer med det efteråt har jag för mig. Man får som inte se så mycket av. Jag menar Astonis alltså karriär är ju ändå förstörd nu får man ju säga för att nu har det ju som sagt då blivit framdraget i ljuset att han kör ju med playback och kan inte sjunga så att han borde vara smått förkrossad och bra mycket argare än bara jag ska muta domarna som inte vinner den här tävlingen. Hopp. Det spelar jättestor roll egentligen Han gör ju inte det särskilt diskret heller Utan han står ju <laughs> verkligen Och viftar med sedelbunten <laughs> och, och skrattar liksom Ett elakt skratt och bara He, -he. Och, och verkligen räcker över pengarna till domarna som då står där Och bara åh pengar Och tar emot dem som att Jaha nej ingen bryr sig uppenbarligen i publiken Så att ja ja. För det här ser ju bara Barry Och jag saknade verkligen att Tony skulle säga, jag är ung <laughs> Ja visst. Bara det. För liksom, det kan inte bli tydligare än så där. Det kan inte ha varit en jätterolig roll för Kevin Tart att spela in, men um, han lyckas ändå förmedla en hel del liv till den här karaktären som är mm. så tvådimensionell den bara kan bli. Ja, visst. Och det känns konstigt att säga till en 3D-animerad <laughs> digital film. Ja, men du vet, han har väl blivit slagen på med flygsmällan så att det har blivit platt. Åh... <laughs> oh. <laughs> Jag kanske har varit med och skrivit några av skämten i den här filmen, men vet Jag tror inte du kan sjunka så djupt. Nej, faktiskt inte. Jag hoppas jag aldrig gör det. Vi har två karaktärer till som vi vill ta upp bara som hastigast. Och den ena är någon slags summering av alla stereotypa judiska musser som finns i amerikansk populärkultur någonsin. Det är nämligen Barrys mamma. För hon är högljudd, har en ganska jobbig röst att behöva höra på. Ja. Hon är tjatig, mm. hon är väldigt påtryckande och har åsikter om hur saker ska vara. Och när de inte faller inom det, ja då är hon då sur och besviken och skäller ännu mer. Och har dessutom då problem med sin hälsa så att man måste få se verkligen... Hur extremt så här uppe i varv hon är så att hon tar fram sin typ inhalator eller någonting och, och drar några blås från den för att försöka lugna ner sig. Och inte få en, en hjärtsnörp vilket hon påpekar flera gånger också. att, Vill du dra din mamma i graven eller vad är det här egentligen? Vad jag reagerade på också, även om det är en designfråga och vi kommer att prata om det visuella om en liten stund hon är mycket större än vad pappan är. Ja, gravt mycket större verkligen också. Jag fattade som inte riktigt att det var pappan till en början. Jag trodde det var typ hans lillebror eller någonting. Eller hur? För, för hon, han, han ser ju dessutom ut så här lite nördigt, som man har de här runda glasögonen som gör att ögonen är jättestora. Så jag tänkte verkligen att men det där är väl lillebror då? Och så ser jag precis så säger hon liksom att pratade som i tredje person har jag för mig när hon första gången säger liksom att pappa borde också säga någonting och så här stöter till då pappan lite granna. Och jag tänkte bara vem, vem, vem är pappan exakt? Vem pratar hon om eller med just nu? Och det är inte bara för att hon då är väldigt rund och tjock själv utan hon är liksom nästan dubbelt så lång som alla de mm. andra också. Mm. Så det är ju en kraftig proportionsskillnad mellan de två. Det känns så himla konstigt bara. Ja, oh, ja Men ja, hon, hon tycker väl om Barry och vill hans bästa men jag får bara dåliga vibbar av den här karaktären. Ja. Och pappan har ju nästan ingen karaktär alls. Han är bara den här grå masken som sitter och säger ja älskling, ja, ja okej okay, älskling och så vidare och så vidare. En klassisk toffelhjälte. Mm sitter mest begravd i soffan och tittar på tv och har som ingenting att se till om och, och ser ju ganska bedrövlig ut också så att... mm, Han ser sliten ut ja. ja, ordentligt och det är klart, med en, med en sån fru då som totalt verkligen dominerar hela tiden så kan jag väl förstå om han eh, har hört ett och annat i sitt liv liksom, men sen, eh, sen ska han ju också återspela lite grann det här med att det här är vad som väntar dig Barry, om du liksom jobbar i 40 år eller någonting på det här eh, kompostföretaget. Ja, det är ju skräckexemplet om man säger så. Sen visar det ju sig att pappa har ju ett förflutet. Mm -hmm. Mm -hmm. Ett förflutet som mamma måste känna till. Jag menar det är ju inte så att han har gömt grejerna särskilt bra. <laughs> Nej. För när då Barry sitter där och är jättedeppig. Mamma har skält ut honom för att han båda har fått sparken. Och hela det här diskotramset som hon mm. tycker. Och nu får din pappa tala dig till rätta och så vidare och så vidare. Mm. Och lämnar de ensamma. Då spritter ju pappan till och börjar dansa och visar att jag är min sann också en diskomask. Ja. <laughs> Det är inte en slump att jag hade den där skivan liggande i den där gamla lådan. Och han uppmuntrar Barry att liksom följa sin dröm att leva mm. diskulivet för disco mm. är så funky. Ja. Och Barry säger: Ja, men vi har inga instrument, vi kan inte spela för vi förlorade dem i hela den här fiskarincidenten. Mm. Då öppnar pappa garderoben där de har 700 kostymer som är exakt likadana hängande på rad för dem åt sidan och vad finns bakom allting? Jo, en fullständig uppsättning av ett helt bandsinstrument i matchande färger som är typ så himla gnissrande och fina så att de verkligen lyser i garderoben så att man ser det ju bara han öppnar dem, man behöver inte ens liksom dra de här kostymerna åt sidan utan man förstår ju vad som finns där bakom så det är som du säger att hur 17 håller han det där gömt egentligen? Om det inte är bara så att de bara försöker dölja det för allmänheten. Men ja. Mm. Så att pappa får ju lite liv där, men. För lite, för sent. Ja, och där hade det ju kunnat finnas någonting ändå. För att om, om man då hade haft den här bakgrunden som som sagt, mamman måste ju känna till den. Kanske var så de träffades i sådana fall. Men sen tyckte hon liksom att, nej, äh, men nu har du ju bildat familj. Så då måste du ju ha ett stabilt och stadigt jobb. Så du borde ta det här som finns på den här kompostfabriken istället. Och så finns det någon form av grej där åtminstone speciellt eftersom hon då är så himla emot diskomusiken och sånt där att det skulle kunna finnas någon incident eller vad som helst men det blir som inte heller upptagat någonting alls utan pappan har det här gömda flutna i alla fall och det är väl kanske därför då som Barry också har liksom diskon och funket i sitt blod och därmed finns också då de här gömda instrumenten men nej, det blir inte så mycket av det där heller utan det är som bara en av alla de här sakerna som måste hända för att filmen ska kunna gå vidare, helt enkelt. Vi har ju också en sekvens- som jag tycker är så... Åh, oh, Det är att när mamma inser- att Barry har blivit ivägskickad- med instrument- och hon ska tala pappan till rätta- att, vad har du gjort- och vad kommer det här att leda till? Då dansar han med henne så att hon blir anfådd och ska använda inhalatorn. Men det botas med en kyss istället. Och helt plötsligt mår hon jättebra och älskar disco. Ja, eller det går väldigt snabbt det där också, verkligen. har som sagt, då kanske hon hittar tillbaka till någon form av glöd, då som de inte vill berätta om. Bara för hur de liksom träffades första gången, att hon kanske faktiskt var förtjust i, i pappan när han var den där häftiga, kula diskomasken. Men ja, som sagt, det, det vet man ju inte. Nej, och vi ger faktiskt filmen mer cred än den är värd för det här vi sitter och spånar och gissar det som vi hittar på själva för att dryga ut handlingen. <skratt> ja. Filmen berättar ju inte ett uns utav det här. Mm. Men Elisabeth Webster som gör mamman mm. jag menar hon lyckas ju ändå fånga den här obehagligt jobbiga mamman som eh, vill sin sons bästa men som är alldeles för på. Ja. Jag menar, den, den känns ju levande. Det kan jag ju inte förneka. Jag tycker att den är jättejobbig och jag hade gärna sluppit den. Men <laughs> det märks ju ändå på talang att hon har gestaltat den. ja Och um, Andrew Hunt som um, gör pappan. När han äntligen har någonting mer att säga än jag älskling. Okej okay, <laughs> älskling. Jag visst älskling. Mm. Så blir han ju lite intressant. Men det är typ... Mm. En, en och en halv minut utav den här filmen. Mm. Sen hör vi inte mer från honom. Nej, han ska som sagt bara vara ytterligare en sån här milstolpe i filmen som gör att den kan gå vidare. Han ska bara leverera sina instrument och det måste ju finnas någon anledning till att han har instrumenten i garderoben. Och då får han det här gamla livet tillbaka och tänker tillbaka på sin tid som diskomask. Och sen är det över. Och något annat som är över det är um, vårt prat om uh, skådespelarinsatserna och karaktärerna för um, nu vill jag att vi lämnar de här bakom oss. Ja visst, jag vill fortsätta gå framåt så att man kan få allt det här bara bortgjort. <laughs> <laughs> Precis som jag kände med filmen efter typ fem minuter. <laughs> nu måste vi istället prata om det som är filmens största styrka. Och jag säger det med ett litet vemod faktiskt därför att jag tycker att um, det visuella är någonting som är för på den här filmen. Ja, för det är ju ändå därför som filmen verkligen har blivit utpekad och, och, och sedd av oss också. För det var just det visuella som jag, som jag verkligen såg på också och tyckte att Men det här ser ju rätt bra ut ändå. Vad är det som mm. gör att filmen är så himla dålig då när de ändå har lyckats animera så här pass bra? Jag menar, vi pratar ju inte pixar -kvalitet. Nej, nej. Men det är fortfarande långt över genomsnittet när det kommer till digital animering. Alltså, mm. Mm. det är snyggt, det är väldigt fina rörelser och färger och allting är väldigt språkande. Så det är en snygg 3D-animering helt enkelt. Och till en sån här skitstory det är så botkastat. Ja, det är ju verkligen det. För de visar att de har talang och liksom, det är ändå maskar också och insekter och sånt där. Och jag tycker att de har fått till en riktigt bra alltså, karaktärsdesign på insekterna och att maskarna liksom, de, de för sig som maskar. De är bra liksom, gjorda när det gäller så här eh, detaljer för ansikten och för hår och sådana saker. Så att det har gett mycket liv till filmen, just själva animeringen och de här 3D-modellerna. Så att det är mm. som sagt, det är rätt imponerande. Och det är som så konstigt då att varför kunde man inte bara haft en bättre historia så det hade kunnat bli en mer komplett film? Jag är nästan väl att ha en ähm, grafisk stil som hade matchat historiens dåliga nivå. Ja. För då hade det kunnat bli lite kult att se den här bara för att ingenting funkar mm. men när det ändå är så här kompetent på animeringsfronten så blir man nästan bara ledsen och det är därför som filmen hamnar på med läget Ja, det, det blir ju en stor besvikelse då istället för den, den börjar ju som rätt Kul tycker jag också när man först har den här inledningen som ser ut som en dokumentär där det är någon berättare som pratar om maskens liv och gud vad det här är intressant, här kommer nu masken upp i jorden och sen får han psykbrytverken och bara vad då är intressant, det är ju en mask, hur kul kan det här vara egentligen, nu lämnar jag det här, det här är ju bara skit och så ser man som sagt hur Barry då kommer in och man upptäcker att det här är ju rätt bra animerat och sådär men så går det typ en minut bara så börjar man, hej vänta nu Va? Varför ska han göra det där? Okej, okay. det finns en liknande historia till det här. Aha, all right. Ja, oh, nu börjar det skriga så väldigt mycket. Åh, oh, ska det här vara humor? <laughs> jo, men man sitter ju hela tiden och väntar på startskottet till det som ska bli själva historien. Mm. För det här är upptrappningen, inledningen, där vi på något sätt ska få en liten försmak av vad som komma skall. Och som försmak stämmer du inte alls överens med resten av filmen. Nej. Så... Man känner sig ju blåst på flera olika nivåer ju längre man tittar. Ja, visst. Man har blivit serverad. en riktigt, riktigt illa förrätt. Man tror ändå att ja, men det finns förhoppning inför den här huvudrätten, för den låter spännande. Men huvudrätten är ju liksom... Jag vet inte om den är sönderkokad eller om den bara inte är existerande, mer eller mindre, men smakar helt, helt smaklöst helt enkelt, en sak, en smak så att det blir som bara med som sagt av alltihopa ja, inte det visuella egentligen men hela filmen det är tråkigt som sagt för det visuella ligger ändå på ett sådant plan som, som gör att jag är nöjd och det är väl egentligen det enda som jag är riktigt nöjd med i den här filmen Jag brukar säga både privat och när vi pratar och jag vill minnas att jag har sagt det ett antal gånger i Eskapisterna också Ett bra manus ...kan rädda en visuellt väldigt dålig film. För då är det ändå en handling, en historia och karaktärer... ...som kan fånga upp en och få en att förbise taffliga effekter... ...eller lågbudget-kameraarbete... ...därför att det är historien som griper tag i en och ändå håller fast en. Mm. Men all specialeffekter... ...och all bästa kameraarbete eller animering... ...kan aldrig... Rädda ett manus. Nej. För där finns ingenting som egentligen håller en kvar. Och om det är den enda anledningen att du fortsätter att titta på en film för att... Jo, men den är ju snyggt animerad. Då är man en ganska ytlig person och struntar tydligen i innehållet. Mm. Man vill bara ha någonting som ser snyggt ut, resten är irrelevant. Och jag är ju inte den typen. Åtminstone inte när det kommer till berättelser. Och jag menar jag är självtecknare och jag älskar själv Och jag strävar själv efter att kunna leverera en så snygg bild som möjligt. Mm. Men innehållet är alltid viktigare. Ja och det blir ju väldigt tydligt här verkligen. För som sagt jag hade ju ändå någon förhoppning med när jag skulle se den här filmen. Att det, det kunde ändå bli... Kanske en trevlig upplevelse ändå. Kanske, kanske en film som jag ville se någon gång till åtminstone. Sen behöver mm. du inte vara flera gånger per år eller ens varannat år kanske. Men ändå ha den liksom i åtanke och tycka att den här var inte så himla tokig. Man kan se den igen när man plötsligt kommer att tänka på den och man kanske pratar en film och bara ja men den här den har gått lite under radan. Och nämner den för sina kompisar och så ser man den igen. Men som sagt. Bara att filmen nu ser ändå intressant ut så har man ingenting att, att komma med där historiemässigt. Då är det ju verkligen bara. Då är det ju så himla tråkigt. Så att det mm. gör ju ont verkligen att behöva sitta och genomlida då i det här fallet typen en timme och en kvart. Och det är det väl det enda som jag är glad över. Att den är bara en timme och en kvart åtminstone. Så jag har inte kastat bort hela mitt liv på den. Samtidigt som jag då... Jag kan ju tycka samtidigt lite grann att... Oh ja, men hade filmen varit längre... Då hade man kanske kunnat fylla ut de här små luckorna... Som verkligen existerar. Och man hade kunnat ge mer liv till karaktärer och så vidare. Men jag är inte så himla säker verkligen på att det hade... På något vis gjort filmen någon nytta egentligen att liksom dra ut på den utan det är nog faktiskt rätt bra ändå att den är ganska kort för att man vill som liksom bara att det ska vara över. Med tanke på hur äm, filmen är strukturerad och hur innehållet ser ut är jag inte säker på att de faktiskt hade använt mer speltid bra. Nej. Det hade nog bara fyllts ut med ännu mer skrik och försök till komedi. Mm. Men vi ska ju vara ärliga, som sagt, filmen ser bra ut. Det är en kompetent animeringsstudio. Allting där funkar. Men där är en hel del designval som jag tycker är jätteskumma. Bara det faktumet att masktjejerna har läppstift och nästan lite ducklips, som jag vill minnas att det kallas... Det ser jättekonstigt ut. Ja, jo då. De vill vara övertydliga med vad det är för kön- verkligen på tjejerna. Och det är ju jättelustigt med tanke på att- vad jag vet så är väl ändå maskade två tvåköniga. Så att det blir ju som liksom väldigt konstigt- och, och fel på det viset. Men visst, det här ska ju ändå vara- liksom en, en barnfilm inom stora situationstecken. Den är åtminstone animerad. Liksom. Det är ju ingen verklig film. Så att självklart- man får väl skilja på tjejer och killar- så mycket som man nu vill och göra det övertygligt och sådär men som sagt, det ser ju väldigt konstigt ut och det gör ju också en annan detalj på just tjejerna och det är ju bysten Ja, varför har äm, maskar byst i den här filmen? För äm, vad jag vet så ä, föder inte maskar levande ungar som behöver dia, <laughs> för det är ju när allt kommer omkring varför kvinnor har bröst som då är svällda och ska ha den funktionen. Mm. Jag menar det är en anledningen till varför mänskliga kvinnor har byst. För att de ska kunna ge mat åt ett barn under den första tiden. Mm. Det finns ingen annan användning. Att sen vi har eh, gjort bysten till något väldigt sexuellt och väldigt eh, i ögonfallande socialt sätt att, åh, oh, nej men kolla kolla bysten på henne liksom mm, mm. jo men jag fattar, det har blivit en del av kvinnlighet och sexighet och så vidare och så vidare och det kan dras till sin överdrift och görs väldigt ofta mm. men behövdes det verkligen här? hade vi inte bara klarat oss med att de var långhåriga hade ögonfransar och läppstift Ja, visst. Nu har ju Jimmy också långt tår så att vi behöver ju <laughs> någonting mer än bara långt tår. Men... Ja, ja. Ja, nej men nu tycker jag också som du att det hade ju verkligen kunnat rejta. Så alltså, det är ju ganska övertydligt tycker jag ändå med de här väldigt långa ögonfransarna, Med den här uppsminkningen också när det gäller då både typ ja läppstift som sagt. Men också ögonskugga eller lite mera rås på kinderna och sådär. Alltså det... Som sagt, det behövs ju inte riktigt en, en, en byst för det också. Ja, för jag, jag kunde ändå inte låta bli att tänka på det jag också. Att jag verkligen slogs av det när den första kvinnliga masken kom in i bilden. Att ja, där har de satt bröst på den här. Ja, där ser man. Ja, ja men okej, okay, jag förstår. Det ska vara en kvinnlig mask det här. Det är ju väldigt tydligt verkligen. Bortsett mm. då från det långa håret, läppstiften, sminket. Ja, just det. De är ju också lite slankare designade så att eh, det finns ju en antydan om att eh, de manliga maskarna är lite grövre i formen och de är lite smärtare så vi har ju den biten också. Vi hade kunnat utläsa det där. Mm. Brösten är så malplacerade. Det är bara för att ja men det är en tjej så hon måste ha bröst. Mm. Okej. Okay. <laughs> ja, vi, vi får minst åtminstone vara glada att de inte dragits så pass långt som de hade kunnat göra nu att Gloria, som ändå är då en blondin och ska vara den här väldigt högjungda, lite tonårstjejen-aktiga åt det hållet och vara hemskt förtjust i ton och så vidare. Jag är ju glad minst att hon inte dessutom bär typ jätteuringat och har jättestora bröst. Och att de alltså, ska verkligen anspela på någon form av dålig sexualitet där dessutom, som då också Barry hade kunnat vara jätteförtjust. I, liksom att ja, men hon är ju den tjejen Dessutom, kolla vilken, vilken hylla hon har ungefär. Så att, tack och lov för det åtminstone att de, de försöker ändå hålla det, att, att ha det lite återhållsamt sådär, men, men de vill bara stoppa in det som en kroppsdel som verkligen talar om att det är det här könet på masken, ja. Så ni kan inte mm. ta fel på det nu, trots att vi har den långhåriga Jimmy. Hade de försökt ha med en scen med eh, maskar i baddräkt, då hade jag stängt ner. <laughs> jo, det hade man nog där är en hel del andra sådana konstiga beslut när det gäller designen som jag ställer mig lite frågande till. Bland annat när vi nog går ner i maskvärlden som faktiskt ser ut som ja, vår värld. Mm. Där är gator, där är byggnader, där är företagslokaler och så vidare och så vidare. Varför i alla villor som då är lite i förorten får man utav stora jordhögar? För det är det enda jag kan tolka det som. Alltså det ja. stora klumpar bara. Ja men alla andra byggnader ser ju ut som byggnader. Varför ser de här ut som en lerkaka? <laughs> ja det känns lite, jag vet inte, lathet kanske? Eller bara brist på fantasi? Eller är det för att det ska vara just i bakgrunden och de orkar inte lägga ner någon tid på det? Jag undrar också där då ja, Jag tror det handlar om att inte kunna bestämma sig Som jag antydde i början Att eh, de vill både ha den här bilden Av att maskarna existerar I människornas värld I och med att nu där är en människa med I den här historien <här> Och därför så måste de ha Ett lite maskigare samhälle Därför att jo, men Det är ja, det är som det. maskarna mm. skulle göra det Ja, Men mm. samtidigt så tillverkar de byggnader Och föremål och liknande Som är så mänskliga de bara kan bli Jag menar Instrumenten ser ut som våra instrument eh, Industrilokalerna mm. Ser ut som våra industrilokaler bord och stolar och sådant Ser ut som våra Så eh, Båda två samtidigt mm. Filmen vet inte vilken foten ska stå på Nej, det, det är nog faktiskt tyvärr så väldigt tråkigt och konstigt som sagt, hade man bara bestämt sig lite bättre för det där. Då hade man ju ändå kunnat ta då och göra lika gärna masksamhället som en miskursamhälle. Så att det hade kunnat vara liksom de här radhusen eller de här röda stugorna eller vad som helst. Istället för att ja, ha det här. då. Usch. Där är ju en liten uppsida med den här filmen- och det är ju som sagt en hel del bra musik. Ja, tack och lov för ljudet åtminstone. För som sagt, som jag sa i början där- jag tycker det är konstigt ändå- att just den här musiken faktiskt platsar i filmen. För det måste ändå ha kostat en hel del licenspengar- att få med sådana dängor som till exempel från Jackson 5- bland annat som man får höra- och då YMCA som vi ju har, har nämnt tidigare- det finns jättemycket klassiskt, riktigt bra, just sådana discodängor. Mm. Ja, det är ju härligt att höra verkligen. Det är det som får mig att verkligen kunna le till och från mellan de här riktigt dåliga skämten, de, de här konstiga liksom, hoppen i historien och allt det här. Mm. Det är musiken. Men det är ju med att inga av de här spåren är ju gjorda till filmen i sig så vi kan ju inte ge filmen cred för dem utan Nej. <laughs> de har bara tagit lite klassiska diskolåtar, är ja, de här och mm. den kan vi ha i den situationen den kan vi ha där. Mm. Det krävs så mycket mer än bara det och jag hade gärna sett någon liksom egenskriven låt till den här filmen som skulle vara deras låt. Mm, visst. Men har vi någonting sånt? Nej Nej, visst. Jag var faktiskt lite förvånad över det också Jag, jag förstår ju liksom när Barry ramlar över den här LP-skivan de, Som hans far hade Att åh, det är en samling med massa discolåtar Och disco är ju hur häftigt som helst Vilken funk, vilket sound Och så bildar man ett band Och så tänker jag, yes nu ska de göra ena låtar då mm. Men nej, de kör ju bara covers istället Så ja, tråkigt någon låt har de ändå kunnat komma på själva. Ja, man tycker ju det. Men äm, det var för svårt. Det var för svårt. <laughs> jag får ett intryck av den här filmen att man har haft samma mentalitet som äm, vissa jag har hört som har tänkt att skriva barnböcker. Där är en mentalitet att ja, men det kräver ju inte så mycket. Man kan slänga in nästan vad som helst. Jag har en grov mm. idé men behöver inte sofistikera den särskilt mycket. För vadå? Det är ju till barn. Och barn sväljer ja. ju vad som helst. Mm. Jag skulle nu vilja påstå att barn kan vara väldigt kräsna. För barn har också ett sinne för kvalitet. Sen är det kanske ett sinne som skiljer sig väldigt mycket från vad vi tycker är kvalitet. Och det är ju helt okej. Okay. Jag menar smak är ju någonting som utvecklas med tiden. Mm. Men att bara svepa undan och säga att ja barnunderhållning. Det behöver inte vara särskilt sofistikerat eller genomtänkt eller någonting sådant. Utan det behöver bara vara högljutt och färgglatt och massa folk som drattar på ändan så är de nöjda. Mm. Och nej... Det kräver så mycket mer än bara det. Det kräver engagemang och passion och att faktiskt ha en kul idé man vill genomföra. Ta Pixar som ett exempel. Historier skrivna för barn och unga men med så många element... Och små detaljer som gör att även en vuxen kan sitta ner och njuta minst lika mycket som barnet. Mm, nej, jag, jag håller verkligen med dig för som sagt: Det krävs betydligt mer finess än så för att till exempel. En scen ska bli rolig och visst, många barn skatter väl åt att någon helt drattar på ändan. Men det behövs ändå göras på ett lite bättre sätt än att bara någon drattar på ändan. Och det är samma sak med historia också, att det ska ändå finnas någon slags substans där för att det ska bli intressant. att ett barn inte bara tycker att det här är ju dött tråkigt, varför tittar jag på det här för och somnar? Vi gör ju väldigt mycket barn TV och barnfilmer idag som bara är högljudda och färgglada för att ja, men det är ju det barnen verkar gilla- Jo, men barn behöver inte läras att vara barn. De är naturligt väldigt bra på det. Om vi nu ska ge dem historier i form av böcker eller filmer eller serier eller vad det nu må vara. Så kan det ju vara någonting med innehåll som gör att de hela tiden utvecklas. Jag menar inte att det måste vara jättetungt eller jättedrastiskt men med lite insikter om någonting eller som ger något mer än bara ett billigt skratt. Mm. Jag menar titta bara på Pixars filmer hur mycket innehåll de faktiskt har och hur mycket ett barn kan faktiskt ta med sig efteråt att fundera på. Det är inte så att man ska ge dem ja, det här är sanningen. Så här ska du tänka i väg med dig nu. Nej, men ge dem intryck och saker de kan fundera på. Och sedan är det ju upp till föräldrarna naturligtvis att uh, sitta och prata med sitt barn när barnet har funderingar och hjälpa dem att uh, få en, en bild av den världen som de faktiskt ska spendera sina liv i. Ja, mm, visst. Och det levererar den här filmen inte. Det är väl ganska övertydligt vid det här laget. <laughs> <laughs> ja, det borde det vara. Jag skulle aldrig få för mig att rekommendera den här filmen för till exempel min systers barn Verkligen inte. Jag har svårt för att se att hon skulle tycka att det här var särskilt intressant. Och det skulle nog inte min syster heller. Så att jag tänker inte låta min systers familj helt enkelt plåga sig igenom den här. För att det förräcker med att jag har gjort det. Så kan jag bara säga se aldrig den här ifall ni plötsligt får upp ögonen för den. För det, det, det behövs inte. Ja, nej. För om jag ska summera mina tankar så är det här en illa genomtänkt, slavigt skriven och eh, mycket, mycket oengagerad historia som tyvärr mm. har fått en alldeles för bra budget och alldeles för bra animering som eh, inte alls synkar särskilt bra med innehållet. Och även om det finns små guldkorn bland karaktärerna här och där som glimmar till lite svagt så är det inte särskilt intressant. Det är övertydligt. Det är historier vi redan har sett hundratals gånger. Och de andra hundratals gångerna var mycket bättre. Det känns verkligen som en timme och cirka 15 minuter för mycket film. Och... Um, jag tycker vi får bli lite kräsnare med vad vi väljer i framtiden. Ja, jo, nu, nu har vi verkligen verkligen fått se någon form av exempel här. Känner jag ju som gör att vi kommer kanske att vara lite mer så här försiktiga och väldigt skeptiska när vi ska välja just filmer som är dåliga. Mm. För det här, jag känner mig ju verkligen blåst efter det här. Speciellt när då det visuella ändå ligger på som sagt ett helt annat plan och absolut inte matchar den här historien. Ja, det finns någon karaktär som vi har tyckt om. Ja, det finns något tillfälle där man har skrattat till. Men alltså, handlingen är inte kul. Den är inte intressant. Skämten är skämt. Alltså de är pinsamma rent utav och några av dem går ju för långt med vad de driver med också. Och så sen de flesta karaktärer är verkligen så här, man förstår inte vad de gör. De kan helt plötsligt byta personlighet från en scen till en annan. Och filmens tempo, äh, det är för snabbt, det är för spretigt, jag förstår ingenting. Jag vill verkligen inte se den här några fler gånger. Nej, jag, jag tycker att vi lämnar den här filmen nu och begravar den djupt under jord så att vi, vi ska slippa se eländet. För om jag ska titta på en, en dålig film så vill jag ha en dålig film som är underhållande dålig. Inte bara, mä dålig. Nej, visst, verkligen inte. Alltså, jag... Jag vill verkligen inte behöva ens prata om den här filmen flera gånger för nu, nu, nu har jag fått göra det, nu har jag fått tömma ut mig här och nu och härefter så vill jag liksom bara kunna verkligen gå vidare. Jag vill inte behöva tänka mer på filmen ens. Vilken film då? V vad är det för en du pratar om? <laughs> <laughs> ja, helt rätt inställning där. Helt rätt. Vi, nu går vi vidare. Jag tror vi behöver unna oss ett gott skratt så vad säger som att vi tar oss an en komedi till nästa gång. Ja, det tycker jag verkligen verkligen låter bra och någonting som vi förhoppningsvis ska ha mycket roligare med med mycket större sannolikhet än vad det var den här gången. Ja. För um, när den här kommer på tal så har jag ju väldigt svårt att säga nej. <laughs> samma här också, samma här. <laughs> Och med det sagt är det dags för oss att lämna er för denna gången. Men vi hörs snart igen. Jag heter Danny Arling. Och jag är Thomas Engström. Det här är Eskapisterna.